Пам'ятаю, раніше був у нього якийсь цепний пес здоровезний, що всі боялися. А якось уночі він почав чогось вити, чи то, може, з голоду, чи що. Гаркуша вийшов з хати, взяв рушниці та й застрелив його. А тоді ліг собі спати. Спокійно. І лише наступного дня увечері відв'язав та врів викинув.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 Він поблажливо усміхнувся до мене, наче до дурненького. «Хіба б я таке пам'ятав? Тут уже не годен згадати, що вчора робив, яка зранку кістка боліла. А ви за пса чи його ще й сто років тому?» І я похляпав болотом до шляху. Колись ця дорога була кам'яною, а зараз з неї стирчали лише поодинокі горбки, Вимиті дощем серед слизької багнюки. Не я й суну, невесело переставляючи ноги, зайнятий такими ж невеселими думками. Точніше, думок, власне, не існувало, голова сповнилася якимось сумбуром. Перед очима мерехтіли оті відмиті камінці, і я ніяк не міг сконцентруватися на чомусь конкретному, думати про все зразу. Не виходило. Потім я знову зациклився на гаркушеному псові. Чи був він чорний? Страшний та злий, це збігалося. Але чи був він чорний? Ну що мені тепер ходити селом і випитувати в людей, який пес був у гаркуші 50 років тому? Та на мене ж дивитимуться як на дурня.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 Які були часи, все зніг на голову. Та й його, напевно, кидало туди-сюди, країною. Щоб він мав змогу зберігати її в себе увесь цей час? Мало ймовірно. Хіба б поклав у якийсь сховок? А як про це дізнатися? Якби з'ясувалося, що рушниця та сама...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 Для тих, хто нічого не робить і казиться нудьги, бо немає таких проблем, як я. Порядні думки не приходили. Відключитися ж від тих, що були, теж не вдавалося. Біля виїзду на шосе росли дві липи, під якими покосився напіврозвалений хрест каплички. Тут я й мав покірно живитися надією, що над'їде, можливо, якась вантажна машина. Всі мої зусилля залишалися марними. Поїздка не просунула мене ні на крок уперед, лише з'явилися якісь нові нісенітні припущення, я знову бився лобом об глуху стіну. Ніяких проблисків, ніяких нових ідей а скоро вечір. І думки про нього, як і вчора, як і позавчора, як і багато-багато днів, були чорними, як ті хмари. Раптом згадка про пса опанувала мною. І ноги самі зупинилися. Знову це враження. Враження чогось давно забутого, знайомого, Насправді, щось таке вже було. Мабуть, з кимось. Якби зі мною, то, напевно, я б пам'ятав. Та що ж це таке? За ким уже ходив чорний пес і що за пес? Це відчуття стало набагато гострішим і чомусь саме тепер, після розмови з дідом. Я ось-ось повинен був щось таке пригадати».